بسم اللہ الرحمن الرحیم علی اللہ مرحبا تلق آیات المساق و قرآن مبید سربا مایواتی الذین سفروا لو كانوا مسلمی سورۃ العز و الفخر و الشكر اگر نصیب ہے ثاور پانی نو سمید و ابن کے مقاصد دے داخل ہے اللہ عذاب کے ساتھ بھی اشارہ تو پانی قوموں نے بھلا سے اواز تین اقوال خامسا مولا کا اغaidh پر اغaidh دی صورت کې یا قومي بېلایی اصحابو رخاصه انجر مختصيین او مشاورین مناسبت او معلوم دي هر کله چې تسکي ور پر او دیع اللہ صادقاً نذر ځای زیاد از عذاب فرامی و نزول د عذاب اغا طوفان او یا ابراهيم توحيد بان حكم ترغيب ورقه حساب لبار مان کا ایک هاي مسلمان و امه من لے هاي کو مسلمان ربما اور ذالذين كفروا لو قانون کاش چلما و تغاڑی خیر او تسلیم وید یہا سورت سابقہ که احوال دا مبینجین و دا نو دی سورت کی عاقبت دا دوارو بیانائی نجات و مبینجین او حلاق نتمردین و منکرین دی سورت کی عاقبت دا دی یا سورت افرید اپو محقابل باندھی انبیاء علم السلام تبلیغ کھڑا ہو و محمد انکار رکو او آزاد ترا آگا ہے سورت رزید فارسلول سوئے دی دریو حصو تا منقسم دے سورت لا صدی کی بیان کئی ترغیب الالکتاب اول جواد برا شور ذل کا آیا تل کی تاج وہ قران نورین ربما يا الذي لكفر لو قارون المسلمين اي فر سلمان اس وقت کہ اللہ وہ ذرم ياكل ويتمثر قيل لك قرائے فريلك يا ذرون لقد فزت بوافي ويل هي عمل اعمال فسو في او کو ته چنه دی راشي ما تاسو وګورم عمره تلعج لها او ما استفل ایس علاوه کې دیږي چې یو عمر تخپل نیټه نه کاځیان نو مش کیږي او ستिती نه چې راځي او د دې ورځې کې دار کې نه او د دې موږ د کلام نه ځکه چې نور تاسو به موراض او صاحب خدای چار خاطر جو هستی از عبد رسول به کورو وا قارو یا ایو الذی نزل علیه الذکر من در بانگرا وجه دیوانی نزلت علیه الذکر من کلم المؤمنون والذی شریعت القیمه زمین غیب و تراهیب بے مواثب من او رب لذت ما ننظر الملائق تایزا تلحق عذاب سرگوی کتفار دفاع سرے را لیگم وما کانو ازم منذری زکر صورت کی تقویف فرقی مجرمین رب عذاب سابقید عذاب ما بخار ومتن کمناتار کڑے تذارک نسل کو روح لقلوب المجرمین با دا جی چلو دیل رکنیونی مزیمان کی یا انکار تراجیدی یا دیلشتی ازاد نیم لکان نبی ہی اصلاحیون آغین لائزنیونی نبی دیل دا سورت قدی کے روان دیل دویم اے صاف دلائب بیانی چه دمرا او انکار و جیو تسا جتے لليل بورا ولقد جعلنا في السماع بروجة ومذيناها للناثرين أسماننا في برجنا لي دستورو أو استطعن لذبار القتن بلا فهدفك وحفظناها من كل شيطان العديد استاعش دشمن دي أغدو ولي ذاتي دامانا زمانه کا ہے شیطان ملک ہے جو لے وہ ہے پس نہ ہمیں کوئی کرے مان اس کا جسم وہ استاد من ذا و گئے سے سولی چون کا راز نہ الا من ستر قسمہ لیکن اسوں چوغہارنوں کی الله کی زوال کی کوجو یاوې دو پسہ خاصه ما هغه وروې دره الله کا دم ما په مهارت زمزياته د قوم او تاسو ته وقار نوکا په اذ باو شهاب النبيل ورته شي شی به شغله کا یا شغله ورته شي زمکه توکو ور او ار ته مدد نه وان بس نا یمی كل شی موجود باو خلا اندازہ دخلل مطابق کو شرط یو کو تاسو فکرېږي او کو دي څوک کی تو تعالو کی دلیل ثاني اچولې ده کی د زیغا حم الله د کیږي نه فرچ دانا چاگا یو توت دانک دیری دانیوی دیستو خمونے توگی آواز کاغونو زندر آجی وادی آگا یو دانک دا دردم پروتی خرانیوی یا پانیوی یا بیام کی درسکانی دا سزور بادچائی دو غمرا قدرد بادچائی دو غمرا حیلم بادچائی اړې سو په ستګا وی چې هغه یو ځالا د سوترا شونه او هغه یو څوک چې به دې د نړۍ الیک دیر راشي او به ور اوره د نړۍ او ستانو او پښې او نور وآمَنَ النَّاسُ إِلَى آمِنَ تولكون ساتور يَوْدانَ تَرَضَّرُهُ وَآمَنَ النَّاسُ إِلَى آمِنَ 40 فِي مَوْجُود وَجَارْنَ لَقُمْ يَا مَائِكُ جِرَانُونَ مِنَ الْمُفَرِّقِ وَمَنْ فَنَتَ أَعْثُوكَ تَأْخُنَ غَيْرَ رِزْقِهِ غَيْرَ الَّذِي نَأْكُلُ وَهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا عَذَبْنُ مانگل ما ته تمام خضايني خضايني اوه خضاننى اطمام خضايني ده الآلم خضاني اليو شقرا ده تواكل ده ده inabati ده خشت ده ده تعوه ده ده زهو د ده وراع ده ده خشت ده ده inabati ده جواره ده حلمه ده ده بأسوه ده جهدات ده ده سروه ده اسبينه ده ده دايون بو اومیدز مګنا جو غرات ميدانان وی نماز واجب قرار دا یون مرد د سمکه نا ریسو قرار دیو او قرق اسمان کې په عمرانی دغه څه وای په نور اسمان کې قرون وای نور ځای داخلا دغه اسمان کې د خپل نورو پیل دوم رځږي په اسمان د وقایع کیږي نړۍ راکاوي او به دا غي روح او اسماني اوغه بي دي دنیا نه راځه وو م مسلمان په خداه قوتي دا څومره دي او څومره راځي او دا وا اسمانونو بي عرض ته ضرب عزت اته ډېر لړې لاس دي نه په بیان کې د کوتي کاري او يره مسلو او کوما ستا سنت نه توښالو اي تصور به بردا سجانو دیار خو ګمان و او هر چکه وتعل شنې نه او بیا ځار بیا وګوره زمکه حاله چراص پړې کوږي دا وړ بیا اوس کول کیدل لا نه وی دلته موږ یې یاد ونی منږي مجاز مس وږه چې د دې نه پستی دي او نرمي دي اته شموله ده هغه زموږه هغه موږ بیا کې جوړو چې دا چې دا مکا او ټوله دا د کورې د اسمان او د حکومت کیه proti اټ طرفه ديږي برته اسمان او فلان مو کاږي چې امریکا پکې ځي کیدای شي د سورې کې نو زاریث و اسحق یو سره یو یې ما علاوه هوه ساته چې کوم شی یا لغره یې اسماي نو کورې پرشتال باندې دا دانما کو کې تعویق اندازه زاس په مه یو مو هم دا یو لیدل نور مو ګرال نو په تپشتوری شورت غري ارواح کی زور کا بور ماں کہتے ہیں جو سرمراں ناز کے جانوں کی تاویل لی رہے ہیں و ام الشيء الا ان الخزائن بنا تمام خزائن یا رب شنا تمام خزائن در سرر الملحق القران الامر کا ممن توفرك اكو تصان با زمونین ابسطہ نشیب زہہ زرا پایې تر او را را هغه دې مراقي په تو پاي اوږي د عمله دې عبادت رسول صلى الله عليه وسلم حاضرې دغه قیامت کې زمونږ شفاعت به شې لا دې نہ خړې سره حلال سره نواره ده ما ته ولي څو دې ورته دا چې څینو په کوم وروزه د دې و او په هیڅ پارانو خبره وکړه نو ما تاسو ته هغه خبره کړه لري راځم خو حرامونه خبره الله پاک ذمہ باندې داسې انده راوسته چې نهه زیات هغه مستقبلات باندې چې ما کوشش کاوه ځان یې زهرهانو زور زیات راغره الله الحمد اضا کتاب منسره دي الله طاقت او قدرت را تو یې او څومره مې ورسې کی ما دلائم. دلائم. دا آرام وسلېځه غنم زينته لري سوچ څنګه درایي دا الاینده را ځای نه زمو دا دنیا تاسو تاسو راځي لږو داخل کیږي دا ووځي چې زمو هغه وړاندوایی کومو کولې ییږي تاسو وګورئ د شي وړاندوایی کومه ټول طالبان له خپل کوې چې موږ لو اس یو دا له اج من شکر وکړي واشر نا ومانو نجل یل الا فقدر المعلوم دا فقط اندازه را دی کوم پر زمونږه موږ سره داسې شي چې د وله کې نومل کې او قاز یو لږ داږي بازار څو پټه رہی ک او فټیکل څه کې زما په یوه ځای نه ټول لکلونکو پورې یو او یو په سمست کې څه ما ته ووځه او را راو پیه ها مالو سره به وو پیه په ماډراسي به یې یارد چاندې زما چې په لږه خلک دی هر ما کوم به اشتراک دي ربونو په ځا کې شي چې چانه وګوړو سالو دا دا الله فضل احسان دې الله الله کرم دې نارو حرام ته رسېږي حرامو حرام نه ژوند کې خلک می ته یې حرام یا څه نه تعال نه نه وي راځي نو ژوند دې خلقونو پیسې چور وي دا ټول وګوړو بیور کئی جرمی نیور کئی روکاتی کئی او قدمیگی نا ہنن ما سری صحوالتا تا جی سلور آگرد توپا کمم دشدی نا دوڑے دیوانکی دوڑے پڑل کی ختمی ایسے وجبیت آخری راتو دیو داریں گے توپا ہم دیتا داریں گے خس تعاون داریں چاہر دوڑے دارتا حالتا خراک شیئر دارتا خراک شیئر دارتا اصرسکی نرکس رو بائیں گے کچھ شیئر دیو او له سوچ غواړی ومان نه لږو یلا په مال دا کورلم څو غاړی څو غاړی کومو شي یو بلډینګ جوړ کرو پلس کومره کوکی یو کمره څالو دا واه به په ژوند ده نه ټول د اډوانس افتی کی ټول دي یو الله موټر یو څوک پښتاده وګورئ خو دي ښه ګڼه در او رب اپنا دیگشاعتا و دنور اسکا گیزا رو پردید دارنی زلگیر و غزمتا واقلی بیگالا بیو کل گوٹ اپنی چیزی پتر زلگیر بنا چیزی کتر کتر کتر کلی دنیا بیزان وقتا کدید و قرآن ننی را جمع که صبا لی را جمع که و کلو نا دی را جمع که و کلو نا دی تر مرگ پوری جو قرآن دی که تا کومه ورومان ندي لو لاقدر المعلوم مزبوري الله پاک جهان کي چائل لډي له او چائل کومه اچون کي شار بي داوي پان دل دا منه سماه ما ان بس کيناکو يو يو تاك کومل دمندر وي دواله او بیا چا نوې ونی چې په کې فلم وی څلوري او فاسوره زغ غورې دا دمر او پر دې وی وې او څه دا وخت را ویلې چې دا ولا راوځي آی او یا دا یې راوځي چې لوی ځا ولا تاسو عقل دغه فکه د باران خو واحد مڅه او باخلوه قدرت باران کې څو کوهته مې دی یو څیکن کوه ورواله او هغه فاتین کیدله دا نه نه یې سړي ته اوه کله زم دې کې پند خپل کیه خلا ورو ورو ولیا خدای دې تعالی پرک او اور شي سره هر ولڅي خاصی موږ لاږه نظر نه لوي یو یو کې فوکلطا یو یو کې یونیستيرا یو یو کې یا, یا واري استر را وای چې کوم ځای لا باغ را روان دي نو وي باغ را روان دي ګوري اوري دراشي ځان را وای ښتے اوښلې دا د ګوري پښتور ګوان چې تعاصي کوي او باران ور وی یزباده شغا دنه فلاحي د زو شورلان نور کوي باران شوه نو د څو دا اټکل قلې دا اټکل هر څو په یقین خراستانه مخلوق سره یقیني واج الله سبحانه واج الله ته چې په عمر له ور یقین ور قیدا خبرو لذا یاد ساتو بخاریم کتاب و فضل و حید کتاب ایمان ن فضل و حید وختو ایمان چې ونه د شوی د ایمان دا غه نو مونږه خرافه چې هغه ونه له یهی شبی شغل خو یا چکه او ایمان تکایز دارد سړی نه یالو کړي کتاب و نه غوړ خراب کړي باکو فضل خر Why is <laughs> It Ábal Arvabat Alwaji wouldعsold? We do not prepare. Would you rather be British paha? Because it is one and it is <laughs> part of our肉. It means that we are speaking to us, we seek refuge and this faith is a اے شام دنيات تم ملني شي اغوالي او پیداندره مونږ نه مخه ينه څو څو څو وای پهغه غاله او رغب سوچاو مونږ نه شي ني او ما ده دا وشمره علمي پاسه نه او مو او ما د و داله نحن نه رمې دو نم لواس مړې کو کار کتاب م مې چې وا خو نم وا والغالمم نرقد می نه من کو مهقدغاالم ل مستستا سباله چې را ځ ستا د ترو د کوي بهسه نام و ه لاته اد د رشته هيب. دا لا شو ذ شیطان قام ثورا بیا کیند رند ده حالات پر اقید متقین و لقد خلقنا الانسان من تراب من هم ابن مسلم دا شیطان لانجر او سراو دا تخریج دایي او دي دشمنه غورشدت الله الجن شیطان ها درم با ونبدؤ ما ذي ابراهيم ذي واقعات خمسه غلاكم فزكين تمامي استقبل عليه وقالوا سلام اغانوري و اول سر دي قال اننا من مرسلين دوري و ذرا و لا قاله سے قالوا لا فجنا مبشر فجول العالمين قال بشرتموني يا رحم مسيل کے مار کو مزرب ابراهیم علیہ السلام توغو غاوون چې د اسواق ختم دي کومال ماله چلاځي راځي اسواق ختم دي د نړۍ د اسواق او ملک له ملایکو تاسو یې فار او بشر نا کافل ها به خدا الله حکم نه لغوړي زمنګ دي چې کار وې چې ګډای د زوانه څخه ور و بچي هبل پیلار او باشرنا خدینا موږ الله امر را الله حکم را دی فلا تکم من القالکی نو یاله کی غمو موږ نو را فاطمه چې څنګه یو ځونی کورواله اول کې ګورنه چې موږ زه په دنيشته الله او مليج او اشرف وزیر یا الله موږ په دې ځای کې څنګه اوله چې ایجب محل قالوا و موي نك نك للمير احمد سرپييل يلتو اول سما صدا سودا ورتي هر دابكم کي سي ميماب ورت جوان کا او کي چل وي او تدا بچا بر آسمان نہ راو ور جاي گوزي کي وي مو خدا صدا نوذ الله در رحمت نچ سير نه عمره کي او عمره نو بهو يا جازير يا ويخر اي وعلیکم راولے فما خاب من والى المحسن ذا دل ویاست او قال لنا و الى قر میں مجبین الا العالم قابه ذا ان لم نجوهم بذات يوور السلام علیکم نجات ورت ان لم نجوهم و دیتے قوم جن اور سن نہ دیر پاس سر باندھو ان لم اللمرا توفرنا ان العالم من الغافلين اغيم ناشتاو غلن قال انكم قوم منكرون فالجناكم في هي ان هزار مرانے گئے خود شیلار وہ طبع اثبار ہو جا قانون یہ دنیا کے طریق آزاد ہے جو ملک کی اوول د جنری نوامیر او سر ولا لې مخ اوجرروته راژي د عامن خطري چې شااعته دشمن ب کالهول نو امیر بهشاتهوي او را په مشکې رو وته به باره والله من کوم قه او ق سره مرذا در غ ولا مخه مص دا آغای دا چلو دا تباش و برباش و بیروز تورتوائی و انکانا صحاب العیق دل زالمین فانتقمنا منهم و انهما لب امام مبین تبری قدیزه کی رکلیلی و انهما لامدینه دا صحاب العیق و مدینه دا, دا قومیلوت ل ب ام بطريق واضح ذری واژ بج تبرې او دا سری اختدي لا م سفاه جزء سپه هغې جو دی والقل ق بهاسقابل تې المور سری کار مخالې حجر تارو خلاق واده و پهړاوه تقریاً د مک معظې شام د سریدي لاړ وا ثیناهم و آیات نافوتان و ان مضمون عظیم آیات چاچدا یقین میراث وړې شهرې لري موږ له او وكانو انک تونہ مزاج باه کوی تن حال میږي فارین امراغه ذکر غرض او ریاض اور خپل تر چر چا وین مخه ته وصله فارولې اغلم خو اخذونه شا و مسلمین صار ورس تعظم لرودایغان اچو کړي ویذم رمضان ته والاو نصیز عمر لرودای زبکه ورس وما خلق السماوات والارض وما بناهما الا بالحق سیدا معانا و ان الصاۃ الاتیه الفسح سه سفر یمین دارے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی والا قضا ہے نا کہ سبب من المصالح بے بی جی دی او سو سبب میرے المصالح نہیں رہا اتہالا اور قران الہ نو رسول شان سے سوئی چاله مذاش ذکر الا تمدنائے الہ ما ماں محمد نبی کی ازواج جمع ہوں موگ دو وقت پر استرگیت آغی شیطہ جمو خیدوار پڑی پاگیت جوڑے جوڑے مر ہندویتا تس کریتا لیم قرآن در پڑے دے لیم قرآن والا بگو کنیا سیتا مقصید برکور لا تمدن آئی لیم ولا تحضن آئی لیم زیادے قیتر والکی زیالا کم وقت وقل ان ينذر المقمى اندر النار المقتسمين مقتسمين وكباروي مکیوا لو چې خلک تقسیم کړو بعضو پهلې وانه او بعضو ویل یا دغه ور دي او بعضو ور ته یا قوم صالحاله تا په شو یا تقسیم کو ته لا دمتيلا یاه لار خلقی کې نولو بې لاره بر لڅوک را م را پرې دی او یا قسمونه پاړه سمونږ د ترشتتیا او در رو او او دا دی د سوراونه د کړی دی د ځ نور کړ دی دا ن نه جاول پړا په ربې کل ن ان کا فینا فسکہ بماقومہ صداوی کیشی ما دورہ دا چې کرمو کوشي کول مللی صاف خبرو کا ان کا فینا قر مستاجی ز کافی مستاجد ورا مستاجی داوا کی جدول مالا سو خیاله هر کله چې قومو تبو برباد شو خراب شو ز پېګمستار و سبب به هم دې رب کو حکم دې ساجدي و اپو ترقه څخه تا يا چې بل یې فيه بندگیو په رب کو چې مرز ناراضي يا ناش مو یو هیڅ کوم سره او دا د پښتون نومخې خبرات موزا دا دیول مولا له مازهد شاو هغه بار خبر کې د بوتار دې د استاد بوتار دې د دې کوم دا دې نو چې خوا نو قرآن توڅه سالا وې وو هغه حضرت په کہا کایا چې اقر یقین کی یقین در حق اجازه پر طالب استاد یقین نظر اره در حق ہم زکه طالب لیکو نماز مستو تو طالب دیس کومې څن فمانه لمر څره بیا چی کر الله مرګ نو وای یقین وای چې مرګ دیږي یقین نو زکه طالب ته وک حق آیا چی کر لتی کوم خا کر راځي دواره و اپ حضرت کو حق آیا چی شورت نحل